Плазуни. Плазуни чи рептилії хребетні тварини, вкриті роговою лускою чи щитками, які дихають легенями, живуть як на суші, так і у водоймах. Плазунів, звичайно, називають холоднокровними тваринами, оскільки температура їхнього тіла майже не відрізняється від температури навколишнього середовища. Більшість рептилій полюбляють жити в теплих краях але зустріти їх можна майже повсюди, крім полярних територій. Жителям холодних районів доводиться ранками зігріватися на сонці. Рептилії – хребетні тварини. Їх налічується близько 6500 видів, розділених на 4 загони – черепахи, лускаті, крокодили і дзьобоголові. Останні представлені єдиним видом – гатерією. Гагатарій називають «живими викопними», оскільки за 200 мільйонів років вони майже не змінилися. Давні тварини Плазуни з'явилися на Землі понад 300 мільйонів років тому. Відтоді розвинулись і зникло багато видів рептилій. Найдревніший загін сучасних плазунів – це черепахи, які за 200 мільйонів років майже не зазнали змін. Їх легко впізнати за кістяним панцирем, звичайно вкритим роговими щитками. Нині існує близько 240 видів черепах, які підрозділяються на морських, сухопутних і прісноводних. Сухопутні черепахи живляться в основному рослинною їжею, решта ж видів м'ясоїдні. У черепах немає зубів, тому їжу вони Кусають гострими роговими краями щелеп. Родичі динозаврів Величезні динозаври, які населяли землю мільйони років тому, також були плазунами. З нині існуючих рептилій найближчими їхніми родичами є крокодили і алігатори. Ці небезпечні хижаки живуть у тропічних річках та поблизу від них. На землі їх близько 23 видів. Деякі особини досягають завдовжки 9 метрів Лускаті Лускаті – ящерки і змії Найбільший загін сучасних плазунів У світі налічується близько 3750 видів ящерок І 2400 видів змій Учені припускають, що змії походять від ящірок які близько ста мільйонів років тому поступово втратили ноги, як непотрібні, Деякі змії отруйні. Кусаючи жертву, вони крізь жолобки в зубах, ніби шприцом, впорскують у рану отруту з особливих залоз. Майже всі ящерки живуть на суші. Як правило, це дуже рухливі тварини. Серед ящерок є і вегетаріанці, і м'ясоїдні – Найбільша в світі ящерка – варан з острова Комодо, яка живе в Індонезії і досягає трьох метрів завдовжки. Цей сухопутний крокодил може легко справитись із кабаном. Деякі варани крадуть крокодилячі яйця і навіть пожирають маленьких крокодильчиків. Дрібні ящерки живляться переважно комахами, слимаками та іншими безхребетними. Хамелеони Ці малорухливі ящерки прославились умінням змінювати своє забарвлення. Серед зеленого листя хамелеон також зелений, але варто пересадити його на буре листя чи на голу гілку, як він поступово стає коричневим. Хамелеони живляться комахами, яких ловлять, блискавично вистрілюючи свій довгий липкий язик. Опуклі очі хамелеона також гідні подиву, оскільки зовсім незалежні один від одного. Одне око може дивитись уперед, тоді як друге, дивиться назад. Це дуже зручно для полювання і виявлення ворога. Рятівні хитрощі. Багато птахів і ссавців живиться ящірками. Іноді, помітивши небезпеку, ящірка блискавично втікає і ворогу вдається лише вхопити її за хвіст. Та тут його очікує сюрприз. Ящерка залишає свій вертлявий хвіст хижаковий, тим самим рятуючи своє життя. У її хвостових хребцях є особливі тріщини, тому хвіст легко обламується. Відкинута частина хвоста ще кілька хвилин звивається, збиваючи з пантелику ворога, а ящерка цієї миті накиває подалі. Десь за вісім місяців хвіст відростає знову. Цифри і факти Відомі випадки, коли черепахи доживали до 120 років і більше. Лише один вид ящурок живе в морі. Це галапагоська ігуана. Найбільший плазун – гребенястий крокодил. Однак деякі змії, наприклад, сітчастий пітон, довший за нього і досягає 10 метрів. Анатомія ящерки Між зміями і ящерками є дві істотні відмінності. У ящірок рухомі повіки, і вони не можуть, як змії, розчіплювати суглоби щелеп, щоб проковтнути велику здобич. Як правило, у ящірок чотири добре розвинуті кінцівки. У деяких видів кінцівки видозмінені, що допомагає їм швидко бігати, лазити, черити землю. Хвости у ящерок дуже довгі. Анатомія ящерки Очна западина Променева кістка Ліктьова кістка плечова кістка Хребець грудного відділу Ребро Стегно Великого мілкова кістка Фаланги Хвостовий хребець Шлях до моря Більшість рептилій відкладає яйця 1. Морська черепаха виходить на сушу, щоб відшукати безпечне місце для кладки. 2. Викопавши у піску ямку, вона відкладає туди яйця. 3. Через кілька тижнів з яєць вилуплюються черепашки. 4. Вибравшись із шкаралупи, вони поспішають до моря. 5. Кінцівки водоплаваючих черепах являють собою ласти які дають їм змогу розвивати велику швидкість у воді. Відчувши небезпеку, кобра прибирає погрозливу позу, роздуваючи свій каптур. Крокодил – великий хижак, озброєний потужними щелепами. Ворогів австралійська плащоносна ящерка відлякує, розкриваючи свій комір. Помітивши апетитну комаху, хамелеон вистрілює Свій липкий язик просто в жертву. Язик у хамелеона майже такої самої довжини, як усе його тіло. Веретільниця нагадує змію, але насправді це безнога ящірка. Черепаха може втягувати голову, ноги і хвіст під міцний захисний панцир. Завдяки особливим виростам мікроскопічним гачкам на пальцях. Гекон може лазити по стінах.